Дрос надумався ще, а відтак каже, розв'яжіть його. Карий випростовувався на всю стать, то був кремезний хлоп. Петро аж налякався свого діла, побачивши такого велета. Ось моя рука, що слова додержив, а ось тобі мій знак. Він вийняв з кишені кусок березової кори, на якій були нарізані якісь знаки. З тим можеш йти через той ліс О півночі, сам один А волос тобі з голови не впаде А де ж той жовто дзюб Що мене так хитро сплутав Петро став ховатися поза людей Йому здавалося, що великан Хоче його роздавити Та тепер нічого тобі, хлопче, боятися Коли на мирову пішли Ось на тобі дукача, на спомин Від Максима Карого «Жий собі, хлопче, на славу свого роду! Та най тебе Господь боронив, щоб дожив ти такої долі, як я! Здорові будьте, люди добрі!» З тим словом він скочив у ліс і пропав їм зачей. З того, що так справа покінчилася, був Дрозд дуже радий. Він був певний, що карий додержить слово. Отже, він і та валка, яку він буде вести – Буде вільна від напасті і грабунку. Через те його слава ватажка рознесеться. Тепер буде можна більше за провід заправляти. Уже без пригоди заїхали над до Львова. До середини міста не можна було дістатися, бо зараз з вечора замикано всі брами. Балка заїхала до самбірської господи. У той час кожне більше міста мало у Львові свою господу. Коли комусь треба когось шукати, то шукав його в його власній господі. Ті господи тяглися на лівім боці Полтви рядком, рівнобіжно з городським валом на городецькому передмісті. Господи то були просторі, заїзди позаду частоколом огороджені, там були стайні і возівні, а спереду містила, звичайно, гостина і кімнати для приїжджих гостей. Таку одну кімнату узяв для себе Степан Жмайло і сюди запросив Дрозда. Він був дуже радий, що так щасливо добрався до Львова. Дрозд порадив йому, щоби завтра пішов по інших господах, чи на, натрапиться яка валка до Острога, бо самому небезпечно було їхати. Гостина в господі була простора кімната з столами і лавами, де їли гості, а крім того – у тій самій кімнаті була й кухня з великою піччю. Тут варилася у котлах страва. М'ясо пекли над огнем на ріжнах. Степан Шмайло запросив Дрозда на вечерю. Притім випитувався, коли Дроз буде другий раз у Львові, щоби вже разом з ним вертатися. Ті, що приїхали тепер з Дроздом із Самбора, оповідали свою пригоду з розбишаками. Усі, що це слухали – виявляли Дроздові велику пошану, а він лише посміхався, узявшися під боки. Розуміється, що й Петрові дістались немало уваги за те, що причинився так хитро до піймання розбишацького тажка. На другий день могли самборяни придивитися самому городові. Він був оточений валами і мурами, за котрими зустрічали високі вежі костюлів. Успенської церкви ще тоді не було – Зате було кілька церков з монастирями. Степан Жмайло пішов по господах шукати за товариством, до якого можна би причепитися. Йому пощастило знайти нову валку, яка їхала якраз до Острога. Були це столярі, що їхали з Дрогобича на Львів, з сіллю в великих бриках під будами, навантаженими сіллю. До них пристали ще й купці з Острога. В тім часі Львову відібрано право складу. Город, що мав право складу, міг купців не перепустити і змусити чужсторонніх купців, щоб свій товар відпродали купцям місцевим, а кому треба було, то мусив лише від городських відкупити і далі вести. За ті склади велись у тих часах вічні процеси. Такі процеси були тоді між Львовом і Краковом. Вигравав той то більше сипнув між королівських двораків, бо привілеї на ті склади видавав сам король. Це його не перепиняло, що даний привілей відбирав одному, а давав другому городові. Город, що мав привілей на такий склад, обставляв околицю своїми митниками, які полювали на тих купців, що манівцями хотіли виминути город у привілейований. Митники забирали купцям товар. Таке саме право на склад добув собі український город Луцьк. Хто їхав з товаром зі Львова на схід, мусив навертати на Луцьк і тут продати його місцевим купцям. Через Луцьк вела теж дорога зі Львова до Острога. Але князь Костянтин Острозький видав своєму городові привілей, що не треба було їхати на Луцьк. І там сплачувати мито або продавати товар. Лише можна було без мита їхати в Острог на Кременець. Ватажком у солярів був Микола Плескач, шевський майстер і цехмістер із самого Острога. Дізнавшись, що степан Жмайло їде до самого князя з владичим листом, він радо прийняв його до свого товариства. За той час, як Жмайло пішов за орудками, Хлопці сиділи в своїй кімнаті, бо їм наказано було нікуди не виходити. Сиділи під вікном і дуже нудьгували. Подорож в Острог відбулася без ніякої пригоди, хоч їхали туди п'ять днів. Настали великі зливи, що попсували всі дороги. Треба було їхати нога за ногою. Серед просторих мочарів, облитий водами горені і вілії, Околений довкруги великими лісами лежав Острог – столиця першого руського вельможі князя Василя Костянтина Костянтиновича Острозького, на той час київського воєводи. Його ім'я надавало великого значення городові, який князь Костянтин на старості літ обрав собі за столицю. Його значення притемнювало в житті України на той час значення самого золотоверхого Києва. Тут почували себе православні цілком безпечними від переслідування латинства. Та не лише релігійним захистом був тоді Острог, бо за плечима могутнього князя всі тут жили безпечно. Хлібороб, що втік від поганого пана, як прийшов на вольницю князя, діставав шмат землі за 24 роки без ніякого обов'язку і тут його не досягала рука попереднього пана. Державець за оплатою невеликого чиншу дізнавав опіки і охорони. Купець не потребував оплачувати дорогого мита по дорозі, коли виказався, що везе свій крам до Острога. Та ще на границі Острогівщини ждала його охорона княжого війська. Під оглядом релігійним панувала тут повна свобода – Тут не лише православні заживали повної свободи і віри. Жили тут і католики, протестанти, і аріяни могли по-своєму молитися. Тут навіть і магметанам вільно було свобідно до Аллаха молитися. Одного лише вимагав князь, щоб йому вірно служити і в разі потреби ставати оружно під його рукою до боротьби з ворогом, хто б він не був. Князь Константин – був знаменитим адміністратором свого величезного майна. Через те він багатів з кожним днем, з кожною годиною. Його річні доходи обчисляли на 12 мільйонів. Спочатку острог ділився на три частини – княжий замок, властивий город і передмістя застав'я. Замок стояв на узгір'ї, з трьох боків, облитий водою. Пишався на всю околицю, і здалека було його видно – Складався з двох поверхів і підземелля, яке було поділене на дев'ять кімнат. Тут містився скарб князя, бочки з дукатами і срібною монетою, скрині з зламаним золотом і сріблом, дорога зброя, кована золотом і сріблом, дорогі турецькі сідла і убори на коней. Усе це вартувало великі націненні гроші. Зараз над тим підземеллям мешкала княжа служба – Тут були також кімнати для приїжджей, шляхти державців і прихильників князя, які частенько навідувалися до Острога бити князеві чолом. Бо князь Константин вважав себе независимим ні від кого паном, а на його гербовій печатці пишався латинський напис «З Божої ласки князь на Острозі». З великих сіней вели сходи вище, де мешкав сам князь, Міркуючи по зверхній пишноті замку та по славі і багатству князя, здавалося б, що в княжих хоромах знайдеться осліпляючий блиск і багатство. Хто так думав, мусив розчаруватися, увійшовши сюди. До князя входилося наліво сіней, яка ж простота на перший погляд. Кімната невелика з двома вікнами, скляними оболонками, великий дерев'яний стіл – а побіч нього дерев'яне крісло з поручами, вибиване чорним сап'яном. Під стіною – просте ліжко, вузьке монаше, вкрите медвежою кожею. На стіні – одна ікона, а під нею – княжа шабля. У куті – боката присадкувата кафлева піч з комином, на якому горі без останку вогонь, бо в мурах було холодно і сиро. Крім княжого крісла не було нічого іншого – Бо тим гостям, яких княз тут приймав, не вільно було в присутності князя сидіти. З тої княжої кімнати, яка була заразом його спальнею, вели двері до дальших кімнат, краще прибраних, де князь приймав знатніших гостей. По правій руці сіней ходилися до їдальні. Тут стояли довгі та широкі дубові столи з стільцями. Під стіною стояла великих розмірів шафа. Креденс наповнена багатим столовим начинням. На стінах висіли портрети родини островських у золочених храмах. Звідси вели двері до заупокійної кімнати. Тут складали тіла померлих князів, поки їх зложено на вічний спочинок до родинної гробниці. Ця заупокійна кімната притикала до замкової церкви «Преображення». Аж тут можна було бачити красу і багатство, які відповідали багатству князя. Суто золочений пригарно різьблений іконостас з іконами перворядних малярів. Князь, який звав себе богомольцем, хотів таким повитом підкреслити різницю між майєстатом Божим і туземним княжем. І для того на вивинування церков не жалував нічого. А однак князь, як відрізняв свій стан князя від стану царя небесного, так знову знав відрізнити себе від інших мирян. У кожній його церкві стояла із бронзи кована, визолочена клітка з княжим ковпаком і гербом зверху. Там засідав князь в часі служби Божої і виходив від селя аж по скінченній відправі. Князь не хотів щоб звичайні люди дивилися, як князь земний поклоняється князеві небесному. Як звідси князь виходив, то супроводжували його священники співом і молитвою, а зібрані кланялись йому нижче пояса, а хто стояв ближче, вважав собі за велике щастя, коли міг своїми устами доторкнутися княжеї одежі. Чотири високі замкові башти – піднімали згор вгору і цілі околиці показували, до якого могутнього пана цей замок належить. Проте все про князя Костянтина і його багатство довідалися кульчичани від Миколи Плескача в дорозі. Ще заки доїхали до Острога, як лише довідався, що вони їдуть до князя з письмом від владики, показував їм свою особлившу увагу. Він теж чимало зазнав ласки від його княжої милості і був усією душею князеві відданий. Повторював все, що хто раз покаже князеві свою вірність, зверне ласкаве око князя на себе, може бути певним, що князь ніколи його не лишить і з усякої біди вирятує. Оповідав таке що князь посилав татарві значні окупи за своїх вірних слуг, які попали в Ясир. До Острога приїхала ціла валка вже вечором. У город, де стояла плескачева оселя, вже не можна було того дістатися, бо під ту пору зачиняли городські ворота і ні перед ким не відчиняли аж до ранку. Над брамою у башці стояла княжа варта. Лише вже рано, як князь ішов у церкву молитися, відзивався церковний дзвін, тоді відчинялися ворота і оживав рух. Такий тут був заведений порядок, відколи князь замешкав в острозі. Усі вози розмістились на передмісті заставі, де кому трапилось. На заставі мешкало. Більше як 50 родин татарських. Ще покійний батько князя, великий гетьман литовський Костянтин Іванович, спровадив їх із своїх численних татарських походів і тут їх поселив. Татарам жило тут добре, ніхто над ними не знущався. Вони мали тут свою мечеть, займалися крамарством, хліборовством, а князові платили невеликий чинш і зобов'язані були потребі ставати під зброю козацьким способом, під княжею рукою. Ті татари перемінилися на спокійних людей, були добрими сусідами, а за князем були б, пішли хоч би проти кримського хана. Плескач мав на заставі своїх кровних і туди повів кульчичан на начліг. Рано на знак церковного дзвона Відчинилися городські ворота, і туди в'їхали вози, що вчора вернулися зі Львова. Плескачева оселя стояла при вулиці Литовській. Таких вулиць було в Острозі п'ять. Вони розходилися з ринку в різних напрямах. Плескачева оселя була знатніша і відбивала від інших домів. Плескач був багатий чоловік – майстер Шевський, цехмістр – і лавник у городському суді. За був у великому поважанні у всіх. Сім'я була в нього велика – три женатих сини, одна замужня дочка та ціла копиця анучат великих і дрібних. Лише один син був хліборобом і садівником та жив поза городом. Всі інші жили разом одному домі способом патріархальним. Старий плескач був головою всьому. Полишивши ведення робітні найстаршому синові, він частенько пробував у дорозі за ділом межи Львовом і Києвом. Туди він розвозив свій товар і скуповав шкури. В домі плескача був великий рух з самого ранку. Усе ставало в означеній годині до праці. Сіней того великого дому заходилося наліво до світлиці. «І мешкальних кімнат. Направо – доробітні. Звідселя виходила воня, шкури і смоли. Сюди заглянули наші хлопці. То була простора, ясна кімната. Під вікнами на низьких триніжках сиділи челядники і хлопці. Ковтали молотки і шелестіла дратва. При столі стояв високий плечистий мужчина у фартусі і прикроював шкуру. Хлопці наші ще добре не розглянулися, як їх стара плескачиха попросила у світлицю. У ту хвилю увійшов старий плескач у робітню і поздоровив усіх. Вони встали і йшли до пана майстра, цілуючи його з пошаною в руку. Світлиці попросили гостей сідати. З другої кімнати виглядали непричесані щеголівки численної дітвори. Плескачиха оповіла зараз, що троє їх внучат ходить вже до княжої меншої школи. Уся сім'я плескача була письменна, але старий не давав синів вчити вище, щоб батьківського ремесла не цурались. Під час сніданку поучував кульчичан плескач, як їм на замку поводитися, коли стануть перед князем, коли і як говорити». Ви мусите переодягатися по святочному, особливо ви, батьку, коли у вас нема відповідної одежі, то я вам визичу. У нас є своя одежа в скринці. Що у вас одежа є, то я знаю. Лише я гадав, що в дорогу не брали. А тож, ідіть собі до цієї кімнати і перевдягніться. Що буде, треба теж порядок зробити, бо княжий поміст не терпить ані пороху ані болота. А як прийдете перед лице князя, то треба від порога низького пояс склонитися і нічого не відзиватися, поки князь перший не заговорить, відповідати лише те, про що його милість буде питати. Тепер ідіть, бо нам на замок буде пора. Плескач прикликав зробітні хлопця, щоб їм послужив. Кучичани принесли свою скринчину, повмивались, Перевдяглись у свої сині капоти і причепурились. Плескач оглянув їх від ніг до голови і заявив, що на замок сам їх поведе. Там мій сестринок у княжих гайдуках служить. Він уже сам решту заорудує, щоб вас перед лице князя пустили. А ви, хлопці, пам'ятайте, щоб не злякались та не плутались, як його милість до вас заговорить. Таких селюхів, як наші кульчичани, оце поучення не конче підбадьорило. Вони почували себе ніяково. Перед таким великим паном можна поплутатись, зробити або сказати щось недоладу, князеві не подобатись. А тоді шкода було такий далекий світ їхати. Але вороття вже не було, і треба було йти. От коли б тут був дідусь Грецько, вони всі йшли б сміло, аж стара плескачиха на ті упімнення і науки не втерпіла, щоб не завважити. Господи святий, та чого ти людей так лякаєш? Та ж наш князь не вовк, хоч би й нічого не говорили, то сам лист владичий за них говорити буде. Пішли на замок. По дорозі вступив Степан Жмайло до найближчого голяра. З міста вела на замок вулиця Замкова, найкраща в цілім Острозі. Тут були найгарніші доми, тут стояла Острозька вища школа, бурса, менша школа, друкарня. І тут мешкали вчителі, ректор, княжий лікар і аптекар. На початку вулиці стояв латинський костьол, по тій вулиці ходило багато народу. Кульчичани Перший раз побачили тут татар і козаків. Усім живіше забило серце, як зблизилися під башту. Де була замкова брама? Тут стояла княжа сторожа замкова, яка випитувала кожного, за чим і звідкиля приходить. Плескач викликав свого сестрінка і розповів йому, про що йде. Заки він прийшов, ударив годинник, що стояв над брамою – і зараз відізвалася музика у годиннику, що дуже кульчичан здивувало, бо такого дива не бачили. Вони аж роти порознімали, а вартовий дивився на них згірдно, наче б хотів сказати. Бачив ти дурню таке, а я щодня таке бачу і чую. Плескачив сестрінок, забрав кульчичан з собою, тепер і вартовий Почувши, з чим ті люди приїхали, дивився на них ласкавіше. Услід за ними закликав плескач. А заходьте до мене обідати. На замковому Майдані було багато людей, найбільше військових. Гайдук перевів їх до замкових сіней і, прикликавши старого князя слугу, передав йому кульчичан. Він повів їх сходами на поверх. Князь тільки що вернувся з церкви і снідав, як слуга сказав йому, що прийшли аж самбірщини, якісь люди з письмом від владики. За хвилю приказав князь пустити їх. Застали князя в його кріслі. Він був одягнений у довгий халат, рамований соболовим хутром. На голові мав невелику шапочку. Кольчичани, увійшовши, поклонились у пояс, а Степан Жмайло, забуваючи всі науки плескача, гукнув від порога. «Слава Ісусу Христу! Слава навіки!» – відповів князь і простягнув руку. Степан, поступаючи осторожно, по гладкім помості, підніс і передав владиче письмо. Він так поцілував князя в одежу, кланяючись до колін. Князь читав письмо. А тим часом кульчичани мали час до усього докладно придивлятися, що в тій кімнаті побачили. Уявляли собі, що князь мешкає в золоті та по золотім помості ходить, а тут така простота, таке убожество, що коли б це дідусеві Грицькові розповіли, то, певно б, не повірив. Князь мешкав, як звичайний худопахолок. Князь поклав письмо перед себе на столі, підбився з крісла і приступив до кульчичан. Тепер побачили вони велетню стать князя з довгою білою бородою. Не знали, що з собою робити, чи стати би навколішки перед ним, як перед святим. Вони так і зробили. Зразу Степан, а за ним оба хлопці. Не треба, каже князь, навколішки стається лише перед Богом. А я грішний чоловік, як би і ви. Вітайте. Владика Стецько-Брелинський, мій знакомий і друг, пише мені про тих хлопців, а ще більше про вашого дідуся. Я знав колиші жмайлів, але то вже давно було. Скільки вашому дідусеві літ? Перейшла сотка, прошу вашої княжої милості. Я його внук, а то правнук. А цей другий то не твій син? Ні. Це сирота по нашим добрім сусіді, що поляг головою, коли ми, кульчичани, від татарви відбивалися. Мамо його теж вбито, а громада присудила, щоб ми сироту прийняли за свого. Бо в нас такий самий одноліток був, а цей Марко. Хлопці так полюбилися, що один без одного і жити не можуть. «Ви, шляхта, гарно списалася в обороні владики». «Чи ти при тій справі був? Як же би ми самого дідуся пустили?» Степан став оповідати все подрібно. Князеві це подобалося, і він був вдоволений. «Ви гарні люди і подобаєтеся мені!» Ті слова осмілили Степана, і він став оповідати про їхню пригоду в дорозі з розбешаками. Князь відразу зморщив чоло, бо балакання шляхтича виходило задовге. Аж коли Степан розповів, як Петро Ваташкові сплутав ноги, чоло князя знову випогадилося. «То ти, синку, такий проворний?» – князь погладив його по лиці, підвів голову вгору і дивився йому в очі. Петро дивився своїми синіми, мов, не забудьки очима княже лице. «Розумні в тебе очі, як познакомимося ближче, то, може, другами будемо». Ну, гарно. Князь плеснув у долоні, і зараз, начеб з-під землі, явився старий слуга. А цих хлопців заведи до ректора. Вони мають бути прийняті в бурсу і в нашу школу. Ректор скаже котру. Скажи, що і в бурсу, і в школу на наш кошт. Ти ж, майле, де живеш? У цих містра-плескача. Гарно. Коли від'їздитимеш, то поступи до мене, передам гостинця для твого дідуся і для церковної школи в самборі. Князь дав знак рукою, що можуть відійти. Вони обняли князя за коліна і поцілували одежу. Слуга повів їх до ректора Герасима Смотрицького. Він був першою особою в Острозі у князя. Герасим Смотрицький – що допомагав князеві заснувати школу і друкарню в Острозі і дав їй початок до дальшого розвитку. Уходив поміж тодішніми українцями за великого чоловіка і вченого, заживав у всіх великої поваги і пошани. Заложив в Острозі так званий «учений кружок», де згуртував найкращі українські сили – Кружок той видав при допомогою княжої друкарні багато книжок. Як княжий слуга привів до нього тепер хлопців і заявив волю князя Смотрицький дуже ними зацікавився, бо князь звичайно не турбувався тим, кого до школи та до бурси приймається. Він став випитувати про все Степана Жмайла і зараз став хлопців екзаменувати. Зразу не йшли добре відповіді наляканих хлопців, та ректор був неабияким педагогом і потрафив з них видобути, чого йому було треба. Екзамен скінчився добре, ректор похвалив їх і зараз послав їх з деяконом у бурсу. Бурса стояла зараз по біч ректорського дому, з якого виходило одне вікно на бурсове подвір'я – і огород, так, що він усе міг бачити, що робила молодь, віддана його опіці. Бурса то великий будинок, боком до вулиці обернений, входилося у вузькі сіни, звідки йшли двері до просторих кімнат, до такої одної повів їх деякан. Хлопці, ввійшовши до середини, не знали, на яку ступити. Усе було для них новістю. Посередині стояли довгі столи з лавами, по боках лежанки для бурсаків, у тій кімнаті була заразом і спальня, і їдальня, і тут вони вчилися. У бурсі мали приміщення ті хлопці з околиці, які не мали спромоги мешкати в городі. Були діти княжих державців і слуг з подальших околиць, міщанські діти з поблизьких містечок і городів. За своє удержання платили невеликі оплати, а багато їх було таки на удержанні князя. Як кульчичани туди попали, було тут дуже гамірно, бо якраз поз'їздилися бурсаки з дому, і наука ледве день мала зачатися. Деякон розповів Даскалові, що був над бурсою поставлений волею ректора. Степан йому вклонився і всунув руку золотого, чим відразу з'єднав собі його ласкавість. Він вишукав для кульчичан краще місце, і то одне біля другого, щоб їх не розлучати. Вдоволений жмайло просив ще до скала про опіку, розпрощався і пішов до плескача. Натім зійшов час до полудня. У сінях почувся дзвінок, і зараз почали напливати в кімнату хлопці, що бавились на подвір'ї до обіду. Даскал показав хлопцям їх місця. По обіді повиходили всі на Бурсову лоще, де вони забавлялися та заводили різні молодечі іграшки. Скакали через шнурок, перебігалися, кидали м'ячем, метали списами, дерев'яними або стріляли з луків до мети. Даскал пояснював кульчичанам бурсовий порядок, а далі прикликав до себе старша спудея, школяра, і казав і тих новиків взяти до гурту. Хлопці повеселішали, осмілилися і стали з другими забавлятися. «Цікавий я», – питає один бурсак Марка Жмайла, – «що ти вмієш?» «Я вмію на шаблі битися. У нас лише дерев'яні шаблі, бо залізних не можна». Я також залізної шаблі не вживаю. «Семко!» – кликнув хтось. «Ходи сюди! На шаблі з ним поміряєшся?» Всі зацікавились, і Заке прийшов прикликаний Семко. Вже й дві дерев'яні шаблі з'явилися. Марко зняв свою капоту і засукав рукави. Те саме зробив і Семко, і вони стали напроти себе, окружені ворсаками. На площі відразу затихло, і всі сюди позбігалися. «Декількох разів маємо складатися», – питав Семко. «Як хочеш складаємося, поки один одного не поконає. Та до смерті не будемо битися. Ти кажи, скільки разів хочеш». «Ну, хай буде до трьох». Зложилися, поставивши ліві руки поза себе. Симко напер на Марка з усієї сили, Хотів йому зараз показати свою перевагу. Марков відбивався полегка, поки не зажив шмайлової штуки. Зачепивши раз шаблю противника, він став так хутенько нею колувати, що Симку не зміг її висвободити. Потім зігнув нагально руку в лікті, вибив Симкову шаблю з руки з такою силою, що вона геть полетіла понад голови окружаючих. Всі аж охнули з подиву. По Марко за той час ані кроком з свого місця не рушився, а Симко уходив в бурці за великого мисця на шаблі. Але умова була до трьох разів. Симко ще не зміркував, чим Марко над ним горує, і розпочав двобій так само. До того він був ще подражений і гарячився. Маркові прийшлося тепер ще скоріше його поконати. – Підожди, небоже, я вже знаю, як ти робиш. «Тепер тобі не вдасться». Семко став увихатися, щоб тільки не дати своєї шаблі захватити. Та Марко таки доконав свого і третій раз вибив з руки шаблю. Семко, червоний, мов буряк, задиханий, наблизився до Марка і, подаючи йому руку, каже, «Ти тепер у бурці будеш перший, нічого казати, але я мушу твоєї штуки навчитися». «Так та по-лицарськи», – каже вдоволений Даскал. «Ну, тепер, хлопці, поцілуйтеся і будьте приятелями». На кульчичан стали тепер дивитися інакше, і кожний забігав, щоб з ними познайомитися. «А чи твій брат також такий митець на шаблі?» – питали, показуючи на Петра. «Він також митець, але від Лука». «Давайте Лука!» – кричали сподеї. Петро взяв у руку лука, попробував силу тятиви відтак зважив стрілу в руці і спитав, куди маю стріляти? Цілив турка, он там на огорожі. Справді намалювали там хлопці вуглем турка у великій чалмі з бородою та ще й свайкою в зубах. Де цілити? Кажуть, тобі в турка, не бачиш? Та вижду, що в турка, але де – в око, в ніс, в писок, невидальщина. Ти собі жартуєш з нас, буде з тебе, як поцілиш у голову. Я з вами, відай, не договорюся. Отож, кажу вам наперед, що поцілю в лице колоноса або в сам ніс, бо ще не знаю сили того лука. Петро зложився і випустив стрілу. Вона поцілила турка в самий ніс. Знову усі охнули. «Тепер цілю в зуби», – каже Петро, дуже радий з того, що так йому повелося. Знову фуртнула стріла і попала Туркові в зуби. Господи, а це що?» – питали спудеї зачудовані. «Біса імєєт», – каже один. «Тепер стрілятиму без біса», – каже Петро, усміхаючись. «Треба Туркові вибити око. Бо ім'я – отця і сина і святого духа. Він перехрестив лук і прицілився». Стріла попала Туркові в око. Спудеї кинулись до фігури. Не рушати стріл, хай побачить пан ректор. Тепер виступив між хлопців якийсь козак. Він стояв позаду і приглядався так двобоєві на шаблі, як і стрілянню. Козак був кремезний, гарний мужчина. Лице гарне обгоріло від сонця, чорний вус, на ньому багатий оксамитовий контуш і сап'янові червоні чоботи. Вийшовши з гурту, він узяв обох хлопців на руки, мов, малих дітей, і каже, «Лицарі з вас будуть, ось що, таких місців то треба на Запорожі шукати. Знайте, що я перший пушкар між козацьцем, а ти будеш перший лучник, а ти перший на шаблі. Чи ти не з роду жмайлів? Бо на Запорожжі ця штука жмайловою зветься». «Ростіть, хлопці, на славу України. Він поцілував одного і другого і поставив на землю, а сам вийшов з бурсового города. Це був Северин Наливайко. Бурсаки обажали його, він був для них узором козака-лицаря. Тепер, як він так звеличив тих новиків, то вони в очах товаришів виросли на великих людей. Відразу схилили на себе серця усіх. Та то ще не був кінець їх сьогоднішнього тріумфу. Петро взяв ще раз у руку лук і вибрав стрілу. «Я вам, товариші, ще щось краще покажу. Ось, глядіть, ворона летить». Він прицілився, ворона впала, не жива в огороді. Між спудеями повстав великий рух. Всі бігли по вбиту ворону, мало що її не розірвали. Та в ту хвилю надбігло кілька хлопців від входу, і крикнули, «Тихо! Його милість йде!» Між хлопцями наче маком посіяв. Всі замовкли. Князь прийшов до огорода в товаристві ректора. Сюди заходив він інколи, як школа вже була в Русі. Ніхто не міг вгадати, яка тому причина. Хлопці відступили і з пошаною цілували його одежу. «Чого ви такі веселі?» – князь побачив вбиту ворону, в якій стирчала стріла. Хто її вбив? питає. А цей новик, закричали всі, показуючи на Петра. На лету поцілив. Князь поглянув ласкаво на Петра, що стояв червоний, мов рожа, наче винуватець який. А це в турка поцілив три рази, каже другий. З кожного разу сказав наперед, де цілити буде. Князь підступив до огорожі і взяв стрілу. Вона вбилася дуже твердо в дошку. Якби не Боже так живого поцілив, то не жити би йому більше. Князь був у незвичайно добрім і веселім настрої, що в нього задля тих нещасть, які його дім навідували, траплялося дуже рідко. «Ти в чим мистець, молодий шляхтичу?» – питає князь, звертаючись до Марка. «Він митець на шаблі!» – закричали всі. «А ну давайте шаблі!» – каже весело князь. Принесли шаблі, а князь каже – Бери, хлопче, шаблю, поміряємось. Марко стояв, як на грані. Шаблю брав несміло в руки. Бери, не соромся, це лицарське діло. Марко ще більше збентежився, взяв шаблю, ніби складався, всі визирали напружені, що то вийде, але Марко поклав шаблю під ноги князя і каже Я не смію. Він став плакати. Князь був тим вдоволений. «Гарно, синку, що ти вмієш пошанувати і вік мій, і стан. Хай тебе Бог благословить!» «Чи екзамен пішов добре?» – питав князь ректора. «Дуже добре. Я навіть чудуюся, як могли вони стільки знання набратися в малій церковній школі. Видно, що вчителів має добрих. Ми про ту школу будемо пам'ятати». Князь поговорив ще з ректором про потреби школи і відійшов. Хлопців уже ніяка забава не бралася. Ректор, відвівши князя, завернув до огорода. І він був дуже радий, бо, користуючи з доброго настрою князя, дістав обіцянку, що князь спровадить до острога вчителя прямо з Греції, до науки грецької мови. Ректор дозволив бурсакам вийти до міста на цілу годину, розуміється, під наглядом до скалів та деяконів. Ніколи хлопців самих не пускали, бо не можна було діждатися їх повороту. Їх забирали до своїх домів міщани і сито їх угощали. Крім того, їх обдаровували всякими снідами, що вистало б на цілий тиждень. Тепер завели таке, що кожний мусив сказати, до чиєї хати йде. Бувало й так, що під неділю заходили міщани до ректора – і випрошували собі по двоє-троє хлопців до себе. Острозькі міщани величалися своєю школою і дуже любили хлопців. Це діялося навпаки іншим бурсам, наприклад, в Києві, де бурсаки дуже людям пакостили і тягли з базів, що попало. Зато звали їх курохватами і дуже їх боялися. В Острозі бурсак не потребував красти, лазити по чужих садах, по овочі, бо всього йому давали добрячі міщани з доброї волі. Петро з Марком зайшли відразу до Плескача, де їх гарно огостили. Плескачам, як їм розповіли про ту честь, яка їх сьогодні стрінула, здавалося, що і на них кинуло промінням від княжого сонця. Плескач говорив, «Як, і на хлопці будете себе добре вести, зайдете дуже вгору». Щасливий той, на ким княже Око спочине. Тільки одне вам говорю, поки не скінчити науки, не важтеся покидати школи, не дайте заманити себе до ніякої своболі, я так на вам скажу. Не дайте заманитися на Ливайкові. Він добрий козак і лицар, князь його любить, але він уже не одного бурсака підмовив втекти на Запорожжя, пам'ятайте». Проте я ще поговорю із його братами. Хіба ж його брати тут живуть? А вже ж старший є протопопом при Онуфріївській церкові в Острозі. Це отець Зим'ян Наливайко, дуже ревний в благочесті. Це сповідник князя. Велика ця честь. Говорять, що сам патріарх Новгородський, який тут у князя гостював, довів це діло до ладу. Велика то при князю особа, це запам'ятайте собі, хлопці. А другий – це тутешній міщанин Кушнір. Йому теж добре живеться. Стара плескачиха наклала школярам повні кишені пряників, медівників, яблук та груш, коли підходили. В бурці гамоніла, мов, улію. Хлопці міняли між собою те, що поприносили з города. При вечері ніхто не хотів їсти. На другий день прийшлося зараз рано розстатися з домашніми капотами. Їм поприносили бурсацькі жупани і наказали передягтися. Всі бурсаки одягались однаково. Степан забавився в острозі цілий тиждень. За той час навідав обі церкви в городі, Благовіщенську і Онуфріївську, оглянув базари, накупив гостинців для рідні. В неділю довелося йому бути. В замковій церкві, обідні, такої величавої відправи він ще не бачив. Але, бо й церква тут неабияка, усюди золота, аж за очі хапає. Княжий хор співав, мов, ангельський. Князь сидів у своїй позолочуваній будці, мов, у сповідальниці. Коли виходив із церкви, попи його супроводжували співами, а народ кланявся аж до землі припадав. Як прийшов час від'їзду, Жмайло пішов на замок поклонитися князеві. Князь привняв його дуже ласкаво, обіцяв хлопцями заопікуватися, дав мішечок з дукатами на самбільську школу. Старого Градська наказав поздоровити і передати йому золотий хрестик, посвячений царгородським патріархам. Степан Жмайло попрощав хлопців, всунув у руку ще одного дукача до Скалові. Плескач не хотів узяти від нього грошей за те, що його і наймета годував цілий тиждень. Степан виїхав з Острога дуже вдоволений. Острозька школа, або як її декуди називали і свої, і чужі академія, була в той час славна на всю країну. Її заснував князь Василь Костянтин, як противагу єзуїтським ліцеям, у котрих вчили польського і латини. Протиставлені до того, князь назвав свою школу словено-грецькою, та в тім часі без латини не було освіти, тому і тут побіч греки мусили вчити і латини. Її вчено більше, чим греки, бо до тої науки тяжче було знайти вчителя, чим до латинської. Тому-то, всупереч урядової назві, яку надав школі-основатель, вона називалася «Силою факту» – триязичним ліцеєм. Князь Костянтин мав на цілі своєю школою ударемнювати змагання єзуїтів і збирати сюди руську молодь, яка в єзуїтських школах латиншилась і ляшилась. Пізнав він це на своєму старшому синові Янушу який проти волі батька ще молодим молодім віці відпав від віри батьків і ніколи до неї не вернувся. Відтак хотів князь виховати для русської нації і православної віри людей-вчених, які б її обороняли і підпирали. На тому полі були великі недомагання. Православне духовенство було темне і здеморалізоване. Сучасники говорять, що попа православного частіше можна було стрінути в шинку, як у церкві. До того були це великі неуки, що заледве вміли читати, а деякі і того не вміли. Польський уряд оставав під єзуїтським пливом і рад був з того, що руське духовенство не відповідало своєму званню. Прямо він ту темноту попирав. Те саме діялось серед вищої православної ієрархії були епископи, які навіть не були священниками. Тут робилось те, що в Латинській церкві перед реформацією, а в Польщі перед єзуїтами. Православні епископи нападали на себе збройною рукою, здобували приступом свої катедри, грабували церкви своїх дієцезій, а упірних попів виганяли з парохій, Ями, або замикали їм церкви за те, що піп не зложив наложеної єпископом Танини. Такий стан вів благочестя у пропасть, тим більше, що латинська церква при всім переслідуванні православ'я міла той розпад у православній церкві для себе використати. Коли ж усі православні дивились з закривавленим серцем на впадок батьківської церкви, то мусило таке саме діятись у серці князя Василя Костянтина, який був посинівське прив'язаний до рідної церкви і мав силу тому розпадови покласти край. Попри всі ті цілі наміряв князь Костянтин виховати у своїй школі духовенство православне освічене, карне ідейне, початок островської школи припадає на рік 1580-й, до того часу була тут школа нижча, яких багато було на Україні, тому вона не могла нічим визначитися. Князь добирав собі людей, де лише про них міг довідатися, спроваджував їх до Острога і наділяв своєю княжою ласкою. Таким першим піонером української освіти був Герасим Смотрицький. Шляхтич український з міста Смотрича. Він був Гродським писарем у Кам'янці. Не знаємо, де він вчився яку мав освіту, однак то певно, що на такий уряд градського писаря треба було мати освіту. На нього звернув князь свою увагу, і таке його дострого стягнув і поручив йому таке важне завдання. З пізніших письм Герасима Смотринського бачимо – що він на той час був найгарнішим письменником і полемістом на Україні. Ми не знаємо, який був заведений план науки в тій школі. З письма Захарії Копистинського бачимо, що вчили там, крім славянської мови, латинської і грецької, ще філософії, астрономії, математики і риторики. Розуміється, що теологія була тут окремим предметом науки – Князь Костянтин змагався доповнити учительський збір поперед усього своїми людьми, яких лише міг стягнути. Відтак стягав сюди греків, виманюючи латинників, які могли б його плани ударемнити. Краще вже мали приступ представники нових релігій, як протестанти і аріяни, які так само поборювали латинську церкву. Другою особою посматрицьким був Отець Дем'ян Наливайко. Походив він з Гусятина, де його батько був ремісником. Батька вбив Каліновський, і тоді його три сини перебралися на Україну. Дем'ян Наливайко визначався вищою освітою і фанатичним прив'язанням до благочестя. На нього звернув особливу увагу в часі свого побуту в Острозі царгородський патріарх Єремія і він наклонив князя, щоб взяв собі отця Дем'яна за свого сповідника. З тої причини отець Дем'ян мав великий вплив на князя. Цій обставині треба приписати, що козаки приятелювали з князем, а їх представник Северин Наливайко знаходив в Острозі безпечний захист і відпочинок. Поволі зібрався тут значніший гурток учених, який зайнявся виданням книжок. Вікоповним ділом стало видання Біблії з передмовою Герасима Смотрицького. Як наші кульчичани попали в Острог, то школа існувала вже 10 років. За той час вона гарно розвинулася. Приятель пізнішого гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного говорить, що гетьман вчився в Острогській школі тоді, як там квітли науки». Зразу тяжко було хлопцям привикнути до такого життя, але з часом вложились у форму борсацьких і шкільних порядків і були перші між своїми товаришами. Ними піклувався князь, ректор і отець зем'ян, який частенько брав їх до себе і навчав того, чого в школі не вчили. Щиру прихильність і батьківське серце знайшли вони ще в міщанському домі плескачів. Усі їх там полюбили, як рідних дітей, і не було неділі та свята, коли б їх там не прошено на обіди. Перший раз були там на обіді, ще як Степан Жмайло пробував в Острозі. При цій нагоді могли пізнати родинне життя тих патріархальних українських міщан. Родина Плескачів жила в просторім домі при вулиці Литовській – Додому прилягав просторий огород із садом. Наліво від сіней заходилося до світлиці, де жили старі плескачі і приймали гостей. Звідси вели двері до дальших кімнат, де жили сини і зять з дітьми. На другім боці була майстерня, а далі комори і склади шефських матеріалів. В майстерні покладені лежанки для челядників і учнів. Тут вони спали, їли і працювали. Лише в неділі і свята заходила уся челядь до світлиці і засідала до одного стола за хазяїнами. Світлиця була простора і ясна, вікнами звернена до вулиці. Велика піч зелених кахлів, кілька скринь з усяким добром і широчезна постіль під стіною. Під образами велика лава прикрита килимом і стіл прикритий білою скатертю, на яким лежало все – хліб і сіль. По під вікна йшла довга лава, над вікнами полиця з приборами кухонними, чільна стіна проти входу завішена густо образами, на яких пишалися вінки з польових і огородніх квітів, що їх святили в церкві по праздниках». Перед іконою Богоматері висіла срібна лампадка. В неділі із свята приносили сюди другий стіл з майстерні, бо годі було всім поміститися. Микола Плескач, як уже вище говорилося, давав усьому порядок і наділяв усіх роботою. Коло домашнього господарства поралась Плескачка з донькою і невісткою. суботу надвечір прятано робітні – і вже аж до понеділка не було ніякої роботи. Неділю рано всі по праздниковому одягненні йшли до церкви. Мужчини в довгих міщанських капотах, а високих смужкових шапках. Жінки в довгих хутрах, обрамлених кращим хутром з куниць. Старий плескач брав із-за образа великий молитвослов і йшов попереду з жінкою, за ними поступала вся сім'я зі старшими дітьми, челядниками і учнями. Малі діти лишалися зі старою бабусею-помивачкою вдома. Церкві ставали на призначених для себе місцях. Плескачеві, як цехмістр Вішевському, належалося почесне місце і цехова свічка. Він зараз розвертав свій молитвослов і співав голосно з криласом. Втім порядку вертались з церкви. Жінки, пороздягавшися, виймали з печі зварено ще рано страву і ставили на стіл. Тепер мали право сідати до столу челядники, учні і парубки, що доглядали коней. Дівки від корів обідали окремо. Вони мусили при обіді послугувати. Обід зачинався молитвою, котру відмовляв голосно старий плескач. Під час обіду ніхто не говорив, лише сорбання і жування було чути. Степана Жмайла посадили на почесному місці, за ним посідали хлопці. Хоч вони молоді ще були, та не випадало саджати їх міжчеляддю, бо то з пудеї вищої княжої школи. Лише як поставили в збанках мед, розв'язалися язики і розпочалася гутірка». Плескач приказав кому-небудь повторити нинішнє казання в церкві, яке було Євангеліє. На ту тему велась розмова. Плескач не міг тому подарувати, хто в церкві не вважав на Слово Боже. Аж після того пішла розмова на інший шлях. Плескач випитував про те, як їх князь прийняв, і оповідав про місцеві відносини. Степан розказував про відносини в Самбірщині про переслідування православних, про те, що православним не можна ставити церков у середині міста. Говорив, як-то королівські комісари хотіли записати шляхту всуперед їхнім клейнудам і шляхецьким грамотам у інвентар, як шляхта аж шаблою мусила оборонятися та силою комісарів прогнала. Бо ж їхні привілеї шляхецькі походять ще від князя Льва. плескач слухав усе те, хитаючи головою, а далі каже «Слава, честь і поклін нашому князові, його милості Костянтинові, щасливі ми православні під його могучою рукою. За його плечима ми безпечні, мов у Бога. Ніхто нам нашої благочастивої віри не сміє чіпати. А церкви наші ставить сам князь, великоліпні і багаті. У нас свобода, нема ніякого гніту». Ось я був собі бідним шевцем, коли сюди прийшов, як його милість прикликав сюди усяких ремісників, рукодільників, а тепер я не послідній, як бачите, багач, а всього доробився власною працею і пильністю, нікого на гріш не покривдив, і нічого, і нікого мені боятися, хіба страху Господнього. Є в мене всього подостатком, ще й на бідних стане. Ніхто мені того не відбере, бо наша острога ніхто не здобуде. Татари кілька разів заганялися, коли-то хотіли захопити в ясир княжу дочку Катерину, що за князя Радевила вийшла. Нічого не вдіяли, лише зубів наломили. «Чи ви ведете своє ремесло на замову?» «Ні, я роблю на запас, потім свої вироби розвожу по ярмарках». Мої ярмарки між Львовом і Києвом, великі пани в моїх чоботях ходять, бо в мене товар добрий і тривалий.